Алка, сподіваючись, що раптом несподівано з'явиться десь за кущів ліщини мерехтливий летючий вогник. Чуда не було. Кряжисті дуби скидали літні вбрання, засинали, а сики тремтливо раняли багряні п'ятаки листя, розлучаючись з тим останнім скарбом своїм. Діти йшли поволі назад, інколи оглядаючись.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 Ліс кінчився, вони входили до села, кінчилися й розмови. Треба було робити уроки, готуватися до наступного дня. Тривога залишалася, несла якусь солодку муку очікувані і безнадійної віри. Одного разу Максим Іванович повідомив в школі радісну вість. До вогників приїде в гості відомий космонавт Іван Король. Його запрошено оглянути шкільну обсерваторію,